بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا U zalogu, Sve Hvala Tela, dozvolju, večeras ćemo početi s našim ciklusom predavanja na temu srčani i i njegove bolesti. Dijela srca i bolesti bolesti srca. Večeras, u zalogu, dozvolu biće nešto riječi o samom, jeli, srcu, njegovom položaju i položaju srčanih i badeta spravniti tjelesnih ibadeta, čime se čisti i popravila srce, šta kvali srce, šta se podrazumijeva po dijelima srca, kada kažemo dijela srca ili srčanih ibadeta, na šta mislimo, propizi srčanih ibadeta s obzirom na nagrađivanje i kažnjavanje, da li dakle imaju isti tretman kao i ibadeti koje činimo jezikom ili koje činimo ili svojim udovima, da li isto tako čovjek biva kažnjavan i nagrađivan za postojanje ili ne postojanje tih srčanih ibadeta, pri njemu I dakle je važnost srčanih ibadeta i njihovo vrednovanje. Jesu li oni važni ili su važni i tjelesni ibadeti? Da li su važni i srčani ibadeti ili su važni i tjelesni ibadeti i kategorije ljudi na Dunjavku s obzirom na te srčane ibadete? Dakle je večerasno što malo o ovom, je li, što je prethodilo kao uvod, a zatim ćemo sutra u zavlohu dozvolu početi konkretno sa tim srčanim ibadetima, sa iskrenošću, sa obređenjem, sa strpljenjem sa zahvalnošću, sa istinskim osloncem na Allaha, subhanahu wa ta'ala, i slično. Dakle, mnogobrojni kur'anski ajeti i hadisi Allahovog posanika, alihi salatu, sam spominju srce. U njima se spominje srce. Šta se misli po tim srcem? Da li se misli na ovo srce koje mi nosimo u svojim grudima, ili se misli pa nešto drugo, misli se na nekakva subtilna, posebna osjećanja, i slično. „ Pri prije svega po arabskom jeziku za srce se kaže Qalb. Za srce se kaže Qalbi. Ima je druga rješa, možda zamijenite je harfo. Qalbi, Kelb. Kelb je pas, a qalbi je srce. Lama je da kažete svoje žene. Uvmesto Qalbi je srce. Lama je da je arabski jazyk. Tako za srce se u arabskom jeziku kaže Qalb. I ono ima značenje u arabskom jeziku Prvo znacenje nešto što je čisto što je posebno vrijedna, čemu treba posvetiti posebnu pažnju. Dakle, nešto što je čisto, što je posebno vrijedno i čemu treba posvetiti posebnu pažnju. Jedno od značenja. A drugo značenje jeste, dakle, vraćanje jedne stvari drugoj ili okretanje s jedne strane ka drugoj. Okretanje, preokretanje, jeli ima značenje riječ kad. Kada govorimo o ovome, o srčanim i badicima, prije svega mislimo na ovo prvo značenje dakle, na nešto što je posebno čisto, što je posebno vrijedno, što je posebno, dakle, ugledno kod čovjeka, što bi trebalo biti i čemu treba posebno posvjetiti pažnju, a ne ima smetnje, dakle, da se vrsti ovo drugo značenje, jer svi smo mi svjedoci i sami mi, dakle, to osjetimo na sebi, da se počesto kod čovjeka srce okreće, da se mijenja stanje njegova srca, jer da biva bolji vijetnik, zatim slabiji, ima ljudi koji... Iz alhamdulillah iz vjere iz naviere dolaze u iman je yani ulaze u iman ali bogami imaju oni koji polako odstupaju od vjere i svedok tako potpuno i na izađu i na izađu iz stoga nije nam strano Allahov poslanik ali salatu sam često vjerio što je do ne jaqlib alqulub sabbit qalbi ala dik Allah moj gospodar, moj ti koji okrećeš ljudska srca cr učvrsti moje srce u tvojoj vjeri i svim dobroznam Mi smo u stanju da zatvorimo svoje uši pa da ne čujemo ono što ne želimo da čujemo. Ostali smo da sklopimo svoje oči i da ne vidimo ono što ne želimo da vidimo. Ali nismo u stanju da ustavimo svoje srce pa da na razmišlja ono što mi ne želimo da razmišljamo. Dakle, A to srce mnogo šta, mnogo šta prolazi i stoga da dakle, kada mi smo u velikoj, velikoj potrebi da ovo dugu često učimo kada ju je učio Allahu poslanik alayhi salatu wasalam dobro nam je poznato I trebamo Allah i siru isčitavati iz, i proučavati. Dobro nam je poznato u ranim godinama, tječnim godinama, da je Melek Džibril došao Allahom poslaniku, ali i sallatu sam, rasporio tako prsa, Izvadio srce, oprao ga, očistio ga, jer zatim ponovo vratio. I pored toga što mu je srce bilo čisto, opet se bojao. Opet se bojao Allahom poslaniku, ali i sallatu sam, za sebe, ali isto tako mu je i nama, za sebi, i mi bojimo nakon njega za sebe. I iz ovog događaja Allahovog poslanika Alihi Salatu Oslom se može zaključiti da djecu od malena treba pripremati za nešto veliko. U 20. i 30. godinama pokušavaj već od malena. Od malena treba dakle čistiti djete. I brojni su, kao što rekao kur'anski ajed u kojima se spominje srce. Vjerovanje ehlu sunneta jeste da se srce u kojem se dešava jel, razmišljanje, je razmatranje i ostalo, zaključivanje, jeste da se to nalazi u srcu. To isto dakle u ljudskom, ljudskom srcu, a ne kako neki tvrde u mozku. I broji su Kur'anski ajdu u se spomnije da do razmišljanja dolazi dolazi u srcu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hajj, أَفَرْمِيسِرُوا فِي الْأَرْدِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَاقِلُونَهَا Zašto oni ne putuju zemljom pa da imaju srca s kojima će razmišljati da što oni ne putuju u zemljomu, videju mnogo šta, pa da imaju srca, pa njihova srca razmišljaju. Tako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u istom ayatu svoje Hadh 86. ayatu, fa inna la ta'mal albasar, walakin ta'mal qulub allati fi s Nisu slepe oči, već su slepa srca Nisu slepe oči, već su slepa srca Dakle istinski ono što gledamo jeste ono što gledamo u srcu. Ja tako hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu poznat da je Allahu bosanik alihi salatu sam rekao at-taqwa huna. Bogojaznost je ovdje, bogojaznost je ovdje, bogojaznost je ovdje, dakle to se dešava ovdje u ljudskom ljudskom srcu. Jeli, nema smetnje da prilukom tog razmišljanja postoji dakle, određena veza, jaka veza između srca i mozga, međutim centar tog razmišljanja jeste srce po učenju Ehlu Sunnete Onđemate. Položaj srca sprem ostalih ljudskih organa. Kao što rekao smo, srce je nešto posebno čisto, posebno vrijedno, čemu treba posvetiti posebno pažnje. Stoga je i srce vladar svih ostalih ljudskih organa. Srce je vladar svih ostali ljudskih organa i ispravnost svih ostalih organa ovisi o srcu, odnosno dijela koja čine svi ostali ljudski organi ovisi od ispravnosti srca i obratno. Ukoliko srce ne bude ispravno, ništa od ljudskih organa, odnosno dijela koja čine ti ljudski organi neće biti ispravno. Vama je dobro poznat hadis, poduži hadis na chim kraju kazal allah posalnika alihi salatu wasalam ana wa inna fil jasadi الجسد كل salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb zarutir mim ayin organ kada je on ispravan ispravno i cjelo tijelo pokvarjena djela, neispravna djela, pa kaže Ela wa hiya lqalb. Zar to? Zar to srce. Dakle, ukoliko se srce očisti, ukoliko se srce ispuni imanom, ukoliko se srce ispuni ljubavi, prema Allahu s.w. zadovoljstvu, snih bude objeđen u njega zasigurno i od tijela takvog srca, dolazit će ispravna djela. Dočin, koliko srce bude unečišćeno nevjerstvom, mnogoboštvom, licemjerstvom, zavidnošću, omišljenošću, oholnošću, kako da od takvog tijela dolaze, dolaze ispravna, ispravna djela, kako kaže Ibn Ređe Barahimahullah. Ebu Hreire radijelullahu talan kaže, Ebu Hreire, prem, plemeniti ashab, srce je vladar dok su ostali organi njegova vojska, pa ako vladar bude dobar, dobro će biti njegova vojska, do ako se vladar iskvali, iskvalit će se i njegova vojska. Selman al-Farisi, radijel Allah, kaže svaki čovjek ima svoju unutrašnjost i svoju spoljašnjost, pa onaj koji popravi svoju unutrašnjost, taj će popraviti svoju spoljašnjost. Doći onaj koji unečisti svoju unutrašnjost, njegova spoljašnjost će se pokvariti. I mi smo svjedoci toga. Da oni koji ne vode računa o svojoj unutrašnjosti, mogu dakle da kratko trajnu pokazuju svoju spoljašnost i da ona bude ispravna. Međutim, nebude li bodi računa o svojoj unutrašnjosti, to će prije li kasnije otići. Točim, dakle, onaj koji izgradi svoju unutrašnjost, njegovo srce bude čisto ono će ga natjerati da popravi, da popravi i svoju spoljašnjost. I danas imamo brojni ljude koji slušaju i slušaju predavanja, međutim, plaho se neukorištavaju. Slušaju najbolji govor, Allahov govor. Govor Allahov poslanika, ali i salocan, međutim, ništa se ne problem srca. kako čistu vodu ti jeli, nasuo, ulio u nečistu posudu, ništa ti ne vrijedi. Naj, najčistiju vodu, zemzem, zem, da uspješ u nečistu posudu, ništa ti neće koristiti. Šta ti koristi Allah o govor? Šta ti koristi govor Allah o posanikari sa ucomakom svoje srce nisi očistio? Šta je koristilo licemjerima u navicima koji su slušali, vidjeli, gledali najbolje stvorenje? Ništa im nije koristilo. Zašto? Zato što su u svojim neselom Lora, Filsala, srcima krili nevjerstvo. Stoga, dakle, velika je potreba da povedemo računa o našem srcu, da ga čistimo. a pa, dakle, čime se čisti i popravlja srce? Čime se čisti i popravlja srce? Kako bismo se okorištavali od Allahovog govora? Od govora Allahov posanikari i samatosan? Kako bismo svoju spoljašnjost jeli, ispravljali i popravljali? Mnoge je ideje na kojima se čisti i popravlja srce. U ovom prilikom, s obzirom da je vrijeme ograničeno, spominjemo samo neki, A tokom naših inshallah tala predavanja bi će spomena uočićemo dakle mnoga dijela. Od najvažnijih stvari koje popravljaju naše srce jeste čvrsta veza sa Allahom subhanahu Čvrsto vezivanje srca za Allah subhanahu wa Allah ala, stvorio nas je, stvorio je naša srca. I svima nama nema spasa, jel'i osim u čvrstoj vezi s njim, osim u iskazivanju potrebe za Allah subhanahu wa ta'ala tražiti i vezati se za nekoga drugog, jel'i znači propasti na dunjanku i na akhjertu. Šehhul Islam ibn Taymih, rahimahullahu ta'ala, rekao je prelijepi riječi, koliko god srce poveća svoju ljuga prema Allah subhanahu wa ta'ala, toliko se poveća i njega pokornost prema njemu, uzvišenom a koliko god se povećao pohodno prema vlažu kanao dela toliko se povećaja i njegova na ovisnost od ljudi što čovjek više spozna svog gospodara toga više voli i tomu više pokoran i to se više okreće od drugih ljudi na ovisanje od njih Srce je u potrebi za Allahom od strane ibadeta kao i od strane tražnja pomoći od njega, oslavnjena od njega, stoga nema popravka niti uspjeha, nema mu radosti niti lijepog života, nema mu smiraja, niti spokoja, osim u ibadetu svome gospodaru, u ljubav prema njemu, u iskrenu povratku, samo njemu, makar osjetilo i najveće počasti i slasti od strane stvorenja, ljudi mu iskazivali i priznavali mu ugled i položaj ih izmetili mu, Kaže, ono neće, srce neće biti smirano i spokojno, jer je ono u potrebi za svojim istinskim bogom. Makar ga ljudi uzimali na dunjanku za takvim nene srce ima svoga istinskog gospodara. Njemu treba da se okriti. Njegov učenik, Ibn Qajim Rahim, Allah tava, rekao još ljepši riječ. Kaže, doista, u srcu postoji divljina koju ne može potisnuti ništa drugo do prijateljstva sa Allahom i blizina s njim. U srcu postoji tuga, koju ništa ne može potisnuti osim radost spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. U srcu postoji uznemirenost pa srce ne može smiriti ništa drugo do susreca Allahom subhanahu wa ta'ala i pribjegavanje njemu, bježanje njemu od njegove kazne. U srcu postoji vatra koju ne može ugasiti ništa drugo do zadovoljstva Allahovom naredbom, Allahovom zabranom, Allahovom odredbom uz istobreno strpljenje na svemu tome, dok se ne susretne sa Allahom. U srcu postoji ogroman zahtjev koji odbija osim da se izloži pred Allahom, ni pred kim, ni pred kim drugim. U srcu postoji praznina koju ne može popuniti ništa drugo od ljubav prema Allahu, iskreni povratak njemu, neprestano sjećanje na njega, iskreno ispovjedanje vjeri samo njemu uzvišeno, kad bi čovjek ubio dati tunjalog i sve što je na njemu, on time svoju prazninu u srcu nikada ne bi mogao, nikada ne bi mogao popuniti. Dakle, čvrsto ovezivanje za Allaha subhanahu wa ta'ala jedno je od stvari čime se čisti srce, čisti srce od svega drugog, samo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, Borba sa samim sobom, stalna, neprestana borba sa samim sobom, sa svojom dušom, neprestana borba je i vođenje računa o čistoći čistoći svog srca. Veliki učeniak iz generacije Tabina, Muhammed ibn al-Munkadir, rahimehullah ta'ala kaže: "Borio sam se sa svojom dušom 40 godina sve dok nije postalo kako treba." A mi možemo četiri od ranih mladim godinama da budemo što kaže has muslima. je nego treba se boriti i boriti. Jedan je rekao, vukao sam svoju dušu te pokovrnosti, a Allahu subhanahu wa tala, ona je plakala. Pa nisam prestajao je vući u strajnosti. Nisam je prestajao vući sve dok nije krenuo Allahu razdragana. Hmm. Vukao sam je, ona je plakala. Nemo, ko će svaki vakit? Ko će postati? Ko, će, ko će ono, Toliko naraviti. Međutim, ikna je u strajnosti. Nisam je prestajao vući sve dok nije krenuo Allahu tala, razdragana. Također, Mohamed ibn Munkedir bi govorio, kada bi nastupila noć, ja bih pristupio namazu, osamio bih se sa svojim gospodarem i ne bi dugo potrelo, pa noć bi zavrsila. Stao bi pred svoga gospodara i odkrenuo, alhamdulillah i rabbi lalemin i noć bi pred tobom Kako kažu od velikog učenjaka Šenkitija, ne ovog živog, već onaj koji je preselio ima poznati tefsir, od dva ol Bejan znao bi također cijelu noć provesti. Tokom cijele noći znao bi provučiti cijeli koran na noćnom namazu. Stao bi učio, učio, učio, sve dok ne bi završio koran i završila se noć. Dakle, njima su dugi noćni sati prolazili kao da su kao da su minute. Međutim, što se tiče nas, ako ima malo i oduži, odmah noge na nogu, pucretanje prstima, griz, gri, grile njeve usni ili slično, pa kad imam završi možda bude i ukoren, nalazimo se u namazu, subhanAllah, kao da smo u kavezu. Ono je mi što prije, što kaže jedan od uh, imama, efendija, kaže dolazimo da, da odklanjamo, ne da klanjamo, dolazimo u džanu da odklanjamo, da se riješimo i hajde. Takvi smo i mi, nalazimo se jeli, na mjestima zikra u namazu i sličnim mjestima kao da smo ptice u kavezu, a ne, trebalo smo biti kao libe u vodinu, tako ljubav vodin i krder želi da izađe iz vode. Toči mi kao ptice u kavidu samo otvori, odmah će izletiti. Samo završi namaz, odmah, jeli, bjeri. Čudimo se kada gledamo i slušamo ili čitamo, jeli vidimo, ili ljude kako plaču kada čuju kada čuju kurban. Trebamo se čutiti sebi, a ne njima. Jer slušaju u namazu, u najboljem ibaditu, jel tako? Čovjek je najbliži svome gospodaru namazu na seždi. Slušaju najbolji govor. Jel'i tako? I kako da ne plaću? Mi se trebamo čuditi sebi što sam vam jeli takva srca, srca jel'i kamena. Hasan al-Basri, Rahimahullahu teala, kaže čuvao sam svoje srce 20 godina, zatim je ono mene čuvalo 20 godina. Borio sam se sa svojim srcem, čistio sam ga, a mnogo je ti bolesti, čime se... Načisti srce čime se prlja srce. Borio sam se sa svojim srcem 20 godina, pa me ono poslije čuvalo 20 godina. Tako koliko želimo da izgradimo svoju ličnost, koliko želimo da izgradimo sebe i svoju spoljašnjost, moramo obavezno voditi računa je li o svome srcu da ga čuvamo, pa će tako dakle, i ono pa i ono čuvati nas. Zatim ono što čisti i popraga srce jeste mnogobrojno prisjećanje smrti mnogobrojno često sjećanje na zadnje trenutke naše života. Ako se u mogućnosti posjetiti osobu koja i napušta ovaj svijet, pa njeno stanje, zadnje trenutke života, njen rastanak sa svojim najmiljim, s kojima je živio i živio, njen rastanak sa dunjalukom, sa imetkom radi kojih se umarao i umarao, sve morao, ostaviti, ruke ni zase spustiti i otići, otići svome gospodaru. S toga, dakle, ti trenuci koji će sve jednog od nas zadesiti. Neće nas mimojići, zasigurno. Trenuci koje ćemo svi pokusiti, jeli, srce čini budnim, srce čini živim. Budemo li se sjećali na te trenutke, svaka tegoba će nam postati lahka na dunjalku i svaka nemarno svaki trenutak koji provodimo nemarno, dakle, shvatit ćemo ga da ga baćamo u propast, pa ćemo je da to vrijeme iskoristimo što je god moguće bolje. Sa'id ibn Džubeir, poznati učenjak iz generacije Tabina rekao je kada bi spomen smrti nestala iz moga srca, pobojao bih se da bih se iskvario. Pobojao bih se za sebe, pokvario bih se kada se ne bi prisjećao smrti. Safman ibn Sulim, kažu često je odlazio u Beqiju. Medine iz Medine često bi odlazio u Bediju. Na svom putu do Bedije do Mezarija prolazio bi pored Muhameda ibn Salih ibn Teyme. Pa je jednog dana prošao pored njega, a ovaj gleda da svaki dan prolazi. Kaže idem za njim da vidim kuda ide stalo. Pa ga je pratio do Mezarija i ispratio ga dok dakle, ovaj ušao u mezarije, došao do jednog kabura i stao plakati. I plaka i plakati. Kaže, van, toliko je plakao da sam se sažalio na njega. Teško je meni bilo, koliko više plače. Kaže, pomislio sam da je to neko od njegovih, pa je došao do njegovog kagura, prisjetio se njega i toliko plače. Međutim, kaže, i sutrada opet je prošao, otišao na drugo kagura. I opet plakao i plakao i plakao. Pa sam to spomenuo Mohamedu ibnul Munkadiru, malo prije bio njegov spomen, Pa, pa mi je rekao, svi su oni njegova porodica. Svi stanovnici Betlije su njegova porodica. Ne neko posebno da ide do njegovog kabora pa da ga se prisjeća, pa da žali, tuguje, plače za njim. Već kaže, svi su oni njegova porodica, njegovi prijatelji. To je insan koji kada god osjeti grubođu u svojom srcu, svoje srce oživi i čini ga budnim sjećanjem na mate. Svi su njegova porodica. Kada osjeti gruboću svoga srca, ode do mezara, prisjeti se i svoje srce čini budnim, jeli, sjećanjem na mrtve. Ono što srce čini budnim i živim, jeste i druženje s dobrim ljudima, druženje svijednicima, koji, kada se družimo s njima, jačaju naš objev, jačaju naš iman, postiču nas na dobro, sputavaju, sprečavaju zlo kod nas. Kada ih vidimo, podsjeti nas na Allaha subhanahu, subhanahu ta'ala. Ima ljudi kada ih vidiš srce ti živi, ima ljudi kada ih vidiš najbi je alo da si ih vidio. Ima ljudi koji su i umrli. Međutim kada ih se prisjetimo, srce nam živo. Ima ljudi koji su živi kad ih vidiš. Nema vidi se. Ali je tako, ima ljudi koji su umrli, ali su ostavili za sebe, ostavili su za sebe život, ostavili su i za sebe je alo Pa kada pričamo o njima i nisi nekako, jel, ponesemo da i mi budemo približeni njima. Toči ima ljudi, kada ih vidiš danas, je poznati su po ovom ili onome, jel, da Bog da ih nisi, nisi vidio. Kaže Ibnu no, Kaim Rahim Ahula Govori o svome vremenu. Pa kaže, kada bi nas prikliještili naši protivnici, a u njegovo vrijeme i vrijeme njegovog šeha, šeho Islame Mutaimije, bila su velike fitne, velika iskušenja i šeho Islame Mutaimije bio u zatvoru. Uz njega su ostali vrlo, vrlo malo njegovih učenika. Ostalo vrlo malo četverica njegovih učenika. Dakle, velika iskušenja bila. Četverica ih ostalo, svi se posakrivali. Pa kaže, kada bi nas prikliještili naši protivnici, stegli, dobro prodrmali, izdigli se iznad nas, kada bismo osjetili prijetnu sa svake strane, odlazili bismo šeho islamu imenu temi. Za otvor. Što treba im da oni on njega razgavale malo, oni bi otišli i jadali se njemu. Kaže, Tako mi Allaha, samo što bismo vidjeli njegovo lice, sve bi to odlazlo od nas. Sve bi lije, samo to ga vidimo. Sve bi odlazilo od nas. Pa je također rečeno lice je ogledalo srca. Lice je ogledalo srca. Rečeno je niko ništa neće sakriti u sebi, ali to Allah neće pokazati prije ili kasnije na njegovom jeziku ili, ili na njegovom licu. Poznat vam je slučaj... Kada je jedni prilike Osmanu ibn Affan, trećim khalifi Allahov, salatu, uzmanu, Allahu, poslalinka alihi sallatu sallamu radijallahu han, kada je ušao jedan od ljudi pa je rekao, Osman, zašto ljudi griješe, zatim ulaze kod mene. Zbog čega ljudi habaju, prohabavaju grije, zatim ulaze kod mene. Pa ovaj čovjek se začuje, kaže, zar ima vjerovijesnika poslije Muhammeda? Zar ima objavio poslije smrti Muhammeda alihi sallam? To je sto ne počinio grije, podušao kod Osmanu kad je Allah tam pa je rekao, osman da koliko u srcu ima crnila to crnilo se vidi ukoliko čovjek počini grije taj grijeh se vidi i na, i na njegovom licu Džafar ibn Suleyman rahimahullahu teala govorio bih kada bih osjetio gruboću srca pogledao bih u lice Muhammeda ibn Vasije na kojem su se jasno primjećivali tragovi skrušenosti i bogobojaznosti Abdullah ibn Mubarak račeno Allahu Ta'ala govorio bi kada bih bi pogledao u Fudayla ibn Yada ja čuli ste za njega obnovio bih bi svoj plač i čežnju za afertom omalovažio bih svoju dušu odagnao od nje nema krenuo sa ibadetom pokrenuo se zatim bi zatim bi aldugo dugo plakao stoga nadalje ako želimo da čistimo svoje srce trebamo birati ovakve ljude koji su dakle poznati po vjeri, poznati po imanu, poznati po dobrim dijelima, koji gledaju kako da iskoriste svoje sjelo ili sjelo kada se nalaze s drugima, koji na tim sjelima biraju svoje riječi kao što biraju hranu kada jedu. Nećemo svašta jesti, jel'i tako, nećemo svašta piti isto tako, ne smijemo svašta ni govoriti, niti svašta slušati. A danas, a, gledam sa glumlahi, rafi osalamem, mnogi muslimani kada se iskupe, jel'i na sjelima, glavna tema je ova ili ona, ova ili jer što je radila, ono ovaj, što je radila ona, a toliko toliko prisjedima imamo mahana i mankravosti da ih čistimo, čitao svoj život ne možemo ih očistiti. I pored toga što znamo, je da je velika potreba da čistimo svoje srce, da čistimo svoju dušu. Ona je koji bude čistio svoju dušu, hm, uspjeće, kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, kad أفلح من زكاها وقد خاب من دسها." Uspjeće ona koji očisti svoju dušu. Ko bude čistio svoju dušu, a propašće ona koji je ona čisti. Slušali ste ovdje Jeli, na hutbi o tome da govor u drugima jeli, izbečava čovjeka da ustraje na nohom putu ostavljanje govora u drugima posvećivanje sebi jedan je od pokazatelja čovjekove ustrajenosti ako bi se čovjek osvrtao na svakoga jeli govorio o svakome kada će stići do svoga cilja hm. imam malik imam medine i rekao je zapamtio sam ljude koji nisu imali mahana Zapamtio sam umedini ljude, čuli ste nakon, zapamtio sam umedini ljude koji nisu imali mahana, ali su pričali o drugima i tuđim mahanama, pa su postali poznati po mahanama. Zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama, pričalo se za njih, da imaju. Međutim, oni su se pozabavili sobom svojim mahanama, a ne tuđim, pa su prestali biti poznati. Očistili su se. Stoga, dakle, na nama i da umanjimo govori drugima, a da se da se posvetimo posvetimo sebi i da biramo društva od kojih se se okoristiti. Zatim, mnogobrojna dobra dijela srca. Srca čini budnim, živim. Kao što kaži na Abbas radijallahu anhumna, doizda svako dobro dijelo doprinosi pojavi svjetlosti u srcu, svjetlosti na licu, snazi, tijela. Povećavaju obskrbe i pojavi ljubavi u srcima drugih ljudi. Kada čovjek učini dobro dijelo, to dobro dijelo osvijetili njegovo srce, osvijetili njegovo lice, da vam snagu razlogi povećavanja bereketa, jel u njegovom imetu i također pojavi ljubavi, pojavi ljubavi, jel u srcima drugih ljudi. Drugi ljudi vole. K'o ne vole? K'o ne vole? vole šeha ibn Usajmina, bin Baza, šeha Albanija, jel i Irani, Islama ibn Taymini, ibn Muqayma imama, Ahmeda ibn Hanifu, Malika, Šafiju. K'o se spominje? koji ih ne vole? Svako ih vole. Ali tamo nekog i ini su slični ko će ih ko će ih voliti znači donji kažijen na ambas loše djelo doprinosi pojavi crnila u srcu crnila na licu slabosti u tijelu omanjivanju obskrge svakako grijesi i pojavi omraženosti pojavi omraženosti u srcima drugih stvorenja za tim vik zikri je ono što čisti naše srce Pogledajmo da kako spominjemo Allaha subhanahu wa taala. Dikr je ta čvrsta veza sa Allahom subhanahu wa taala. Našao je čvršće naše veze s Njim. Ibroni su kuranski ajeti i hadisi kojima se spominje dikr. Jel'a mud najim pečekeli o vrijednosti Zikr. Ako kako da to idu kad za plahu i koji nas Kur'anski ajat najbolje postiče da ustrajavamo u zikru. Fez kuruni ed Kaže Allah. Fez kuruni ad kurkum. Vi mene spominjite pa ja vas. Voliš da te Allah spomeni? Kod sebe? Na izušenjem skupu? spomeniti Allah. Nikada nećeš ti spomenuti Allah da Allah tebe neće spomenuti, Allah volan tebe, Allah visoko iznad sedam nebesa, ti dole neće da Allah, e, ko, na zemlji, na dunjavu, spomeniš Allah, Allah tebe spomenuti, u najvršenijom skupu, kod svojih najdobranih imelika, tebe, po imenici. Pa dakle, ovaj Kur'anski ajad i mnogi drugi trebaju nas postaknuti da što češće spominjemo svoga gospodara, Allaha subhanu. Brojnicu kao što rekao hajiti i hadisi koji govore o tome kažu, a dovoljno je ogrlice da se jele žena ukrasi koliko može da obavije vrat. Pa dovoljno jele nešto malo da se spomene i jele da se jele dođe s tem. Soleiman, el havas, ta'ala, rekao je, zikr za srce je poput hrane za tijelo. Pa kao što tijelo ne osjeća slast hrane kada je bolestno, isto tako i srce ne osjeća slast zikra kada obolio žudnje za dunjavku. Ibn Masud radijallahu talam kaže potraži svoje srce na tri mjesta imali ga, nalaziš li svoje srce na tri mjesta, kaže kod slušanja Kur'ana, kod učenja slušanja Kur'ana na mjestima zikra i u trenucima osame sa svojim gospodarom način namaz, u trenucima osame sa svojim gospodarom Allah pa ukoliko ne nađeš svoje srce na tim mjestima moli Allah da ti podari srce nemaš srca, nemaš čistog srca Potraži, ispituj ima li tvoga srca na tri mjesta kod slušanja, učenja i Koran, kod zikra i kod noćnog namaza. Pa ako ne nađeš, ako se tvoje srce ne probudi na tim mjestima, onda znaje da nemaš srca, nemaš budnog živog srca, molim Allah da ti ga podare. Abu ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn Govori o onima koji nisu znali za Allaha subhanahu nisu mnogo marle, pa je rekao miskini, jarnici. Otišli su sa dunjalko, a nisu kušali ono što je najljepše na dunjalko. Nisu probali ono što je najljepše na dunjalko. Pa kada je bio upitana šta je to najljepše, govorio bi spoznajao Allaha, ljubav prema Allahu i spomenu Allaha. Spominjanje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'la. Šta kvari srce? Takvih dijela je također mnogo. I kada bismo samo govorili, dakle, o suprotnostima ovoga spomenutog, jeli, uočili bismo da doista te stvari i kvare nečiste srce. Vezanje za nekoga drugog, a ne za Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da ne iskvari, kako da ne iskvari jeli, srce. Zatim, spominjanje nekoga drugog. I dan noć, a zaboravljanje, da Allahu subhanahu wa ta'ala zasigurno će srce okratiti od Allaha, potom velikoj se spomni. Za postavljanje borbe sa svojom dušom, za ilustrojavanje obrijesima svetoga, dokle vodika nečišćenjem srca i za stranijevanjem za stranijevanjem srca u loše društvo, zasigurno jali onečišćenje naše srca. Zatim ono što kvari srca jeste i prekomjedno jelo piće, prekomjedno slavanje prekomjeren razor, prekomjereno druženje, prekomjereno žal, smije, sve to je li, polahko, polahko umrtvjuje, umrtvjuje srce. Allahov poslanika, alihi salatu, Islam se smije, on smiješio međutim nikada grohot, nikada grohot. Jer, jedan od ispravnih prethodnika vidio je ljude kako se mnogo smije. Kako se mnogo smije, bratjana, grohot. Pa kaže, ja ne znam. Ako je ovim ljudima Allah oprostio, To nije znak zahvalnosti, da se na takav način zahvaljuju za oprost. Ako im nije oprostio, što se smije? Ili nam je oprostio, ili nam nije oprostio. Ako nam je oprostio na ovakav način se ne zahvaljuju, da na ovakav način provodi svoje vrijeme, u igri, zabavi, besposlice, smijelu, šavi, non stop, i dam i nozi. Ako nam je, jeli, ako nam nije oprostio, onda dakle prosti i još hoća zabrinu. Fulalini Jad, Rahimahullahu ta'ala, rekao je, dvije radnje srce čine grubim, omrtvuju srce. Preveliki govori, preveliko jelov, prekomjeran govori, prekomjeran hran. Suleiman Ad-Darani, Rahimahullahu ta'ala, kaže svaka stvar ima nešto što je nagriza, što je krvari, što je hrđa. A ono što nagriza, što krvari, što hrđa srce jeste prezasićenost. Jeste prezasićenost. Prekomjerna hrana. Spominje se... I mamu Buhari i mam Buharija je li praćao ju smrt, mnogo je obolio, razbolio se, pa je došao doktor namo nam izvadio nalaze, uzeo orin i krv. Kada je izvadio nalaze u njihovo vrijeme kako se vadili, rekao je ovaj čovjek kao da 20 godina nije jeo ništa drugo do pšeničnih hljeva. Ovaj čovjek kao da ništa drugo nije jeo do pšeničnih hljeva. I kada čitamo o velikim učenjacima, iz naše prošlosti, naoči ćemo da su većina njih bili ili silomasi ili su bili bolesni, ili su bili manjkavi, ili je bio jedan od njih rob, ili je bio slijev, ili nije bio lijepog izgleda i slično. Bog toga su, dakle, okrenuci i posvjetili Allahu Subhanahu Wa Ta. Šta podrazumio vam po dijelima srca, po srčanima i badetima, podrazumijevaju se svi ljudi čije je centar srce, kako dakle, svi ljudi koji se dešavaju, koji se dešavaju u srcu, objavljuju se u ljudskom srcu, usko su vezani za njega, po pod prema Allahu subhanahu wa taala, po pod uvijenju, po pod strahu poštovanja, po pod nadi, po pod oslom za učemu kako Boga ili svemu tamo, tome, sve tome govoriti. Jer ovo su djela srca, postoje djela jezika i postoje djela djela u u, u, u dova, jezika po pod zikra, po učenja Kur'ana i ostalog tog dijalog buduo poput namaza rukua serde i takve i ostalog kakvi su propisi srčanih ibadeta je li s obzirom na nagrađivanje i kažnjavanje isto tako čovjek kao što biva nagrađen kada učinje neko dobro djelo isto tako ukoliko pri sebi ima ovaj srčani bad budeli iskren bi će nagrađen za svoju iskrenost budeli se istinske oslonjem na svog gospodara bi će nagrađen za to suprotno budeli se oslonovao na nekoga drugog bi će kažnjen za to Ukoliko bude volio svoga gospodara je Allah subhanahu wa ta'ala će zavoljeti njega. Budeli volio nekoga drugog kako se voli Allah. Je li više bojan će da na skreni podspunu je li iz Allahove milosti. Dakle što se tiče nagrade i kazne, djelo srcem su so tovom to pitanjem ista kao i djela zubova. Čovjek se nagrađuje i kažnjava kao što se nagrađuje i kažnjava i za i za djela zubova. Ja Kao što čovjek treba da bude kažnjen koliko nešto ukrade, isto tako treba da bude kažnjen i zaslužuje kazno jelom. Zavisti, bude li zavidan, bude li umišljen, bude li ohol, povlači za sudnom, povlači za sudno kazno, ako ne na duljanku, onda, onda na ahiretu i sl. I važnost srčanih ibadeta da njihovo uvednovanje na tijelesnim ibadetima, jeste ono što nas i postiče da se pozabavimo njima i da govorimo što više o njima. Dakle, kolika je važnost tih srčanih ibadeta i jesu li važniji od tjelesnih ibadeta? Ako kažemo da su i važniji, to ne znači da treba zapostaviti tjelesni ibadeta od namaza, od učenja Kur'ana i ostalog. Ja. Ali da vidimo, dakle, kolika je važnost tih srčanih ibadeta, iskrenosti, ubjeđenja, strpljenja i ostalog. Pa se kaže, izostanak, nepostojanje ovih ibadita, srčanih ibadita, može poništiti tjelesni ibadite. Makar ih čovjek imao, imao. Čovjek čini ibadite, obavlja namaz, obavlja hađ, izdvaja zekatu, djeluje svoj mitak. Maćutim, ako nije iskren u tome, ništa me neće koristite. Ako u njegovom srcu, umjesto iskrenosti, nastani se rijal, rijalog, ili licemjerstvo, što će imati od takvih djela? Wa qad inna ila ma amilu min amal, fa I mi ćemo pristupiti njihovim djelima. Tato imali su djela, činili su djela, pa ćemo ih pritvoriti u prah i Ta djela nisu bile, nisu bile radi Allah. I onaj hadis, tada često nispominjeno, stalno nispominjeno svakom pojedevnom. Hadis o trojici s kojima se podpalteđe Hamedskalatr. Imali su najvrednija djela, najbolja djela s kojima bi volio sve jedan od nas da dođe sutra na sudnji dan, međutim, nije bio iskren u njima. Džabal mu je ne tako ju podijelio, džabal mu znanje, najveću blagodat imao, šerijesko znanje, sticao ga i dijelio i čak i dao svoj život, ništa od toga neće imati sutra na Heretu, zašto? Zato što je tražio nagradu za to na Dunjanuku i dobio je, rečemo i za jednog i za drugog kako je junak, kako je dareživ, kako je učen, rečeno je na dunjalku za ahiret, nije ostavljeno, ostavljeno ništa. U hadisi kuciju je došlo da je rekao Allah, Allah subhanahu ta' ja sam neovisan ja ne imam nikakve potrebe od toga da mi se neko pridruži, pa ko učini neko djelo u kojem mi pridruži sudruga, ja ostavljam i njega i njegovo djelo. Ja ostavljam njega i njegovo djelo, dakle neće nikakve koriste imati od tog djela. Zatim, Od dva. Dijela srca su osnova spasa od vatre, sutra na sudnjem danu. Dijela srca prije svega, dakle srčani i baditi su osnova da budemo spašeni sutra. Čisto srce je osnova da budemo spašeni sutra na sudnjem danu, da uđemo u džendat. A zatim djela dolazi na to. Iz Sureshuarao. 88. 89. aj to možemo zaključiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'la يوم لا ينفع مالون ولا بنون إلا من أت الله بقل من togadan toga dana, sudnjeg dana, čovjeku vrijediti niti njegov metak, niti njegov potomstvo, vrijedit će mu čisto srce. Ukoliko s čistim srcem dođe, dođe pred svoga gospodara. Dakle, sjetimo se hadisa Anasa ibn Malika, redi Allahu, djelan se spominje da je Allahu, poslanik, alihi sallatu u sallam, dana govorio, sada će vam na vrata uvući stanovnih dženneta. Udu njavku, udi dunjavku. Obeđa vam u džennet. Sada će vam na vrata uvući stanovnih dženneta. Pa ulazi ko? Ebu Bekr, Omer, Osman, Sad ibn Ulaz, Ebu Masud, Ibn Abbas, ne Nije bitan, čuo vijek već je bitna osobina koji je imao pri sebe. Kažu, ulazi običan čovjek pod miškom mu papuče, pod pazuhom mu papuče i briše vodu od abdesta. Ulazi, stanoviš čovjek. I ne bi to čudno prvi dan, međutim i drugi dan i treći dan, isti čovjek. Abdullaj namrejno, as, dosjetio se i kaže, moram ja da idem da pitam tog čovjeka, čega je njemu običan čenec, još nam tu djalno, ko hodi, ko ne bi volio. Ha? Pa je otišao i dosjetio se malo kako da proboravi kod njega, rekao, ja sam se malo sa svojim babom zavadio, pa mogu li kod tebe da prenoćim, ne bi li vidio nešto, da boravim tri dana, ne bi li vidio šta to on čini. Pa kaže, ništa posebno, klanja kao što i mi, klanjamo posti, kako posti, jel, zikri i ostalo, ništa. Trači dan, već se ranutio, a tri dana već boravim kod tebe, ništa nisam vidio posebno. Kaže tako, lo, poslanik, ali jesam, sam za tebe tri dana od veća ova žena. sam ti radil koji drobe, bio već i k Kaže, ne znam, nema ništa posebno, osim, osim što kaže, nikada ne zanoćim, a da nema lijepo mišljenje o muslimanima. S kojim god se danas musliman susreo, ako je nešto bilo među nama, da mu ja nisam halalio. Svojih čistih prsa sam zanoćio. Dakle, pa ovdje vidimo da to čisto srce i takavo je li čovjeku koristi. Dočima koja je u njegovom srcu bila, da je bila zavist, hm, teško da bi bio obradovan džemnetom da je bila umišljenost, da je bila ohlost, liško da bi bio obradovan džennetom. Dočin njegovo srce vidimo da je bilo čisto od zavisti, a ako ovdje to je razlog ulaska, ulaska u dženneti i spasa od vatre. Zatim, dijela srca su razlog i put do postizanja velikih stepeni, velikih deređa u džennetu. Svakako dijela koja činimo od namaza i ostalog, Ali posebno, ako to bude čistnije, ako to bude radi Allaha subhanahu wa ta'la s tim se, dakle, može, makar čovjek učinio nešto malo, ali imao iskren njid, to da Allaha to wa ta'la može da naraste, jel, ogromno da bude. Do čim čovjek može da učini ogromno i ogromno djelo, da uvidimo, borba, udjeljivanje, znanje, ogromna djela, međutim, pretvorena u prah i pepe u sutra. Pa dakle, može ponekad njid da malo djelujte, kako veća, ali isto tako onekad nije tu može ogromno djelo da pretvori u prah. i u Hadisu ibn Abbasar radi Allah namhuna, Allah u poslanik ali ih sallatu u sallam kaže doista kod Allah na sudnjem danu, s desne strane Arša, sjedeće ljudi na mimberima od cvjetlosti, na mimberima od nora to nisu ni vjerovjesnici, niti šehidi, niti sidikli, upitali su prisudni ko še ali Allah u poslanike, pa je rekao to što oni koji su se voljeli radi Allaha koji su imali to su Dijelo srca, srčan ibadet, ljubav radi Allaha. Voljeli su svoga brata, radi Allaha subhanahu wa ta'la koje i posebne darađe u džennetu. Posebne stepene u džennetu. Također u hadisu Džavira radi Allaha ta'la spominje se da je Allaha poslanika Alihi salatu sam rekao doista sutra najbližiji meni, kaže Allaha poslanika i najdražiji meni, zato nije posebna počas, zato nije posebno mjesto. Da budeš najdražiji Allaha poslaniku Alihi salatu sam i da budeš najbližiji njemu sutra Na sunjem dam za svojim mjestom, pa je rekao oni koji budu imali i lip ponašanje. Zatim, zbog čega ovako veliki stepen u dženetu, za ove srčane i badite zato što ih nije lahko ostvariti. Što nije lahko biti iskren, što nije lahko biti ubijedjen, što nije lahko saboriti, ali tako, što nije lahko imati čvrst oslovac na Allaha. Subhanahu. Nije to lahko. Treba se i boriti i boriti. Čuli 40 godina, sam se borio sa svojom dušom. 20 godina sam se borio i čistio svoje srce, pomelo pa da tako srce čuvam i slušam je izjave naših prethodnika. Danas dakle, djelo srca je težnje u stvarnosti. Teže je kod sebe izgraditi mnogo tjelesni, tjelesni i vađi, tjelesna je rad je nije teško kvalitet. Ja ja stalim badak čim budu tim biti iskren, kao što ćemo ako volite govoriti, je li sutra o iskrenosti da su se naši prethodnici vrlo učenjaci, borili za sebe. Kaže, non stop, 20 godina sam se borio za svojim mnijetom. Stalo mi se prerutao. Nije, pa to je lahka stvar. Pa, spominje se John Sidney Wade, koji je bio veliki učenjak i pobožnjak. Kaže, jedan od mojih prijatelja poslao mi je pismo. John Sidney Wade bio veliki učenjak. Ali su me tođeno. Poznao posljedinju srnjata. Kaže, poslao mi je jedan od mojih prijatelja pismo. Pa me opitao za moja dijela. Šta radim kad sam takav? Kad sam dospio na takav stepen? Pridržavanje za ovog vjera. Pa opet korij sebe. I istinski vjernik nikada ne smije biti zadovoljan sobom i svojim stanjom. Pa kaže, obavještavam te. On njemu vraća vizpom i kaže, obavještavam te da sam ponudio svojoj duši da voli drugim ljudima ono što voli i sebi i da prezire drugima ono što prezire i sebi. Pa sam vidio da je to teško. Kaže, ponudio sam svojoj duši da prestane spominjati druge ljude, osim po dobru. Pa sam vidio da joj je lakše da posti u najtoplijem Ali da se ostavi zavisti, ali da se ostavi govora o drugim, teško. I kaže, ovo je ono na čemu sam ja, sa ovim se borim. Sa ovim se borim, kao što je rekao Imam Ahmed, i ono što je uzdiglo i Mama Ahmeda, kako spominaju učinjaci. Šta je uzdiglo stepen i Mama Ahmedu, Došli su učenici i obavještavali ga kako drugi govori o njemu. Svašta. Pa nije on uzvratio i rekao, recite i vi, on je takav, takav, takav. Već kaže, to je, je mnom, ja je. Idite, to je čovjek koji je iskušan sa mnom, a ja s njim je gotov. Idite, uzimajte znanje od njega. To je čovjek koji je iskušan sa mnom, a ja s njim je gotov. Zatim dijela srca ostavljaju ljepše tragovina čovjeka od dijela udova. I ona, dakle, u stvari uđepšavaju tijelesni dalet, djela srca. Pa, prethodile su riječi naših ispravnih predhodnika, miskin, otišli su sa ovog dunjavnika, a nisu mi osjetili ono što je najljepše, najljepše mi na ono spoznaje Allaha subhanahu wa ta'la, ljubovima Allaha subhanahu wa ta'la i njegovo često spominjanje. Zatim, djela srca postiču na djela Udova. Koliko budemo iskreni, budemo ubijeđeni i, i, i imali ono u čemu ćemo Bog da govoriti, kako to kod sebe ostvariti, to će nas i postaknuti na veći ibadat Allah subhanahu wa ta'a. Kao što je rekao Uteba ibn Gulam i Laban, ibn Iban ra'inu allahu ta'ala, ko spozna Allaha za voljeći ga i zasiguro, ko pozna svoga gospodara kroz njegova imena i njegova uzvišena svojstva, kako se on spomenuo o Kitahu, kako ga je spomenuo Allaha poslanika alaihi sallam, mora ga za voljeti kada vidi Allahu ibn nagati kojega onom subhanahu wa kojima ga daruje obasi pa kako da ne voli svog gospodara kaže a koga zauli bi ćemo pokoran kada nekoga voliš često ga spominješ na prvom se odazivaš ali tako kada te zove ja na prvu se odazivaš odma koga zavoliš? njemu si jeli poslušan, pa dakle, kada opoznaš svoga gospodara, Allah subhanu wa ta'la, zasiguro ćeš ga zavoliti, a kada ga zavolješ, bit ćeš mu, mu poklon. Srčani ibadete uvećavaju nagrod u tjelesnih ibadeta. One tjelesne ibadete koje činimo, kada pri sebi imamo i tih srčanih ibadeta, zasigurno, još će će uvećati, jeli, nagrod tih tjelesnih ibadeta. Malo prije, jeli, spominuti primjeri. Jer kako velik nijet, kako nijed može da uveća malo djelo, isto tako može da poništi, da poništi veliko djelo. Imamo dakle ljude, neko udjeli na ovom kraju, drugi udjeli na ovom kraju, oba dvajca su udjeli, međutim, neko će možda imati radiju ili neko neće. Neko udjelio, radi Allaha čisto i iskreno, dok je drugi udjelio da pa se vidi. Na tom čošku se gleda kog udjelje, pa on je, na taj kao udjel. I slično dijela srca ponekad mogu nadomjestiti čovjeku nedostatak djelesnih ibadeta. Dakle, da čovjek u svome srcu gaji damno je, damno je, damno je da to ostvari, moli Allaha subhanahu wa ta, ta'u, pa i ne ostvari Allahu nedadne svoje mudrosti, možda to bi je nagradu za to. Kao što je poznato, je li, hadisu Allahu poslanika ali i salatu, ko da Allaha iskreno bude tražio šehadeta, Allaha su jednu dati stekane šedida, pa makar umruju na svoje postavi. Ko da Allaha iskreno iskreno vod je tražio šehalj, ali će mu dati stepen šehida, makar i umro na svojoj postoli, kako bilje živa muslim. I danas, dakle, i u svakom vremenu, postojeće te tri kategorije ljudi, oni koji vodi računa samo u svome srcu. Samo, nek je čisto srce, pokavili, ja sam čisto srca, ne moram ni mi klanjak, Ja nikome ne mislim ništa zlota, ništa loš. On vodi računa ko bila u svome srcu, ali zna, je nekje to istina. Yali, ima onih koji vode računa samo o tjelesnim baditima, forma, bitna, to kovamo, gibete, nemimete, zavide ljudima, umišljeni sobom, oholi, oholi se yali, nad drugima, kada vode osjećaš strah od njih, je li Allahu, Poslanika Ali Is, sam sam nije bio takav. Allah subhanahu wa ta'ala, kada opisuje u suri, pred kraj suri Furqan, svoje rogove, prvu osobinu koju spominje, spominje poniznost. وعباد الرحمن الذين يمشون يمشون على الارضي هلنا وَإِذَا حَتَبَهُمْ جَهِلُّنَا قَالُوا قَالُ سَلَامًا Jer robovi milostivog je su oni koji smirno hode po zemlji. Koji smirno hode po zemlji, a kada ih ne zna osloje, kada ih ne zna li se, jeli, provociroju i kažu selam. I treća skupina koja vodi računa i o svojim dijelima srca i o svome srcu i o svojim, svojim ibalitima, jeli, tjelesnim ibalitima čisti svoje srce i također ustrajava što je god moguće više da čini od ovih tjelesnih ibadeta. Allah subhanahu wa ta'la molim da budemo od takvih oni koji će, jel, čistiti svoje srce, sa takvim čistim srcem ustrajavati što je god moguće više da čine, jel, dobrih dijela, prije svega obaveznih koja nam je Allah subhanahu stavio obavezu, a zatim jel, i dobrovoljnih s kojima ćemo, kako kaže Allah subhanahu wa ta'la hajde si koću postići njegovu A B